Лідера провідником – фотографію світлиною. Переконаний не філолог, як за освітою, так і за покликанням, Люденюк найбільше дивувався не з усе радикальніших антикомуністичних нут у виступах вождів провідників руху, а щудернацьких, питомо українських слівець, вживаних ними де треба і не треба, і занесених, як згодом з'ясувалося, діаспорниками – переважно з Північної Америки. Наприклад, нормальна фраза «Пан Когот зі США подарував нам ксерокс, щиро вдячні, запрошуємо відвідати Україну» цією мовою звучала приблизно так. Ми вельми заскочені з того, що містер Когот зі злочених держав Америки презентував нашій екзекутиві зірокс-машину, сугерувавши опінню перманентної підпори різним допомоговим фундаціям задля евентуальної деструкції Совітської імперії і генерування української ідеї в дефініціях свободи і демократії. Що ми складаємо означеному добродію Когутови, Подякову реляцію за посутній внесок у справу української ревіндикації та іреденти, якож і уклінно просимо нашого доброчинця з поблизькою візитою у край. Пантелеймон Люденяк зайшов у велику кімнату, в якій по різних кутках тулилися керівні органи новітньої української Реденти, власне, управа руху, Товариство української мови, Товариство політв'язнів та репресованих, краєві проводи кількох новостворених націонал-демократичних партій, редакція незалежної, тобто антирадянської газети «Час» та регіональне відділення якоїсь київської організації ентузіастів, яка реєструвала громадян, Української Народної Республіки і видавала відповідні паспорти, розмножені на ксерості папірчики з гербом УНР тризубом у віночку, в які кожен новонатуралізований громадянин УНР власноручно вписував своє прізвище, ім'я та побатькові. Головним у цій справі був волонтер-столоначальник, дуже схожий на Нестера Махна, у його скарикатуреній радянській кіноверсії. Бліде кисляве обличчя, довге, пряме, брудне і нечесене волосся та шалений погляд буйного вар'ята. Кожного ранку Нестор Махно, інакше його й не називали, а якби хтось і хотів звернутися до нього на справжнє ім'я, то не зміг би, бо його вже ніхто не пам'ятав. Брав із народного дому хиткий столик, кухонну табуретку на трьох ніжках, пачку чистих бланків паспортів УНР, відомість, у якій нові громадяни УНР розписувалися, коштувала їм це вкупі з алюмінієвим синьо-жовтим значком. Махно також підторговував національною символікою від 5 до 10 радянських рублів, що знецікавлювалися на очах та за таблицю. Тут проводиться реєстрація громадян УНР. І йшов на центральну площу, самовільно перейменовану рухівцями на Майдан Незалежності. Саме там, у трикутному ареалі Народний дім, Майдан Незалежності, управління КГБ, почав формуватися той новий клас, що його згодом, уже після виникнення української незалежності, назвуть професійними українцями. Це люди, які, втративши на початку 90-х років роботу, не захотіли ставати ні офіційними безробітними, що гарантувало важку, хоча повільну смерть з голоду, ні розпочинати кар'єру бандита, що гарантувало теж смерть, але легку і швидку, ні вступати в інститут бомжівства, який швидкими темпами формувався в Україні, ні опановувати ремесло лоточного торговця під реалізацію, яке багатьох згодом вивело в олігархи місцевого масштабу. Ні просто жебрати на розі місцевих аналогів хрещатика і прорізної, а обрали своїм новим фахом святу до України любов. Святу в дусі новопосталих ринкових реалій не означало безкорисливу. Колеги з попереднього життя, зустрівши такого неофіта на якомусь із безкінечних мітинів і розпитавши про справи, дивувалися, що ж це за професія така – любити Україну. На що професійний українець? Однією рукою підносячи вище бамбукове водилище із саморобним синьо-жовтим прапором, а іншою розправляючи ще молоді, але вже козацькі вуса – Відповідав із наростаючою агресивністю, мовляв, гречкосії, свинопаси сидять на печі, а воїни-козаки... Що саме роблять воїни-козаки? Зазвичай було важко зрозуміти. Далі трендів про якесь дерево свободи, яке нібито росте лише тоді, коли його поливати кров'ю. Доходив до вкритого китайкою козака, Загиблого за волю та ворона, що кряче на могилі, і, зрештою, запрошував колегу на сто грам. Щоправда, грошей сам розумієш, старий, і це підемо тільки після того, як народне віче так по новому почав називатися мітинг, прийме резолюцію. За. Добрий день. Люденюкові ніхто не відповів, лише згодом помітивши його, Зарослий, по самі очі дикою бородою, журналіст викинув до руку з розчепірними трьома пальцями і викрукнув тонким голосом. «Слава Україні!» Люденюк зніяковів. Це він мав би входячи так привітатися, а хатні мали би відповісти героям слава. А тепер що? На нього більше ніхто не звертав уваги, тож він став свідком спонтанної, а може не спонтанної, може так, заведено в Націонал революціонерів Оперативної Ради Верхівки Націонал демократичних сил краю. йшлося про відзначення 72-ї річниці Всенародного віче, яке тоді після розпаду бабці Австрії висловилося за приєднання краю до Великої України. Прапори лише синьо-жовті повчав колег один з вождів руху, поважний професор із сивоватою борідкою, жодних бандерівських червоно-чорних. Ми не маємо права піддаватись на провокації. Це авторитаризм, вигукнув підвоч радикальної націоналістичної партії, червонокий, молодий ще, але теж уже з бордою чоловік. Ви собі як хочете, а ми свої партійні знамена піднесемо. Ви провокатор. Сам ви провокатор і кагабіст.